מסיפורי דניאלה ואורי. אירוויזיון דניאלה, יש לך טלוויזיה? כן, למה? כי שלי לא בסדר, ויש הערב משהו חשוב. יש לך מזל, יש לי טלוויזיה חדשה. מה יש הערב? אירוויזיון. אה, אתה רוצה לבוא ולהיות פה? יש לי יין ובמבה בבית. האחות שלי מחיפה, פה. היא גם יכולה לבוא? בטח. גם הבעל שלה פה. זה בסדר? גם הוא יכול לבוא? אין בעיות, בטח שגם הוא יכול לבוא. דניאלה, יש להם שלושה ילדים קטנים. הם גם יכולים לבוא? שלושה ילדים קטנים. נו, בסדר, הם גם יכולים לבוא. אני חושבת שיש לי הרבה במבה בבית. יש רק עוד בעיה אחת. אני לא רוצה לראות את האירוויזיון. גם אני לא. האחות של אורי, הבעל שלה והילדים שלהם, יושבים אצל דניאלה ורואים טלוויזיה. דניאלה ואורי יושבים בבית קפה ומדברים על החיים.